السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل وافضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحابته الغر الميامين wa man ala nahjihim wa kutafa atharhum ila yawm din <coughs> wa ba'd. Donc zangoni Kama tulivoelezea Kuwa insha Allah Ta'ala tunaendelea na hizi durus ambazo zinafungamana na mwezi Ramadhan. Hii ni kwa sababu ili kupata mwelekeo inapoingia tusiwe ni wenye kupitwa na chochote katika khairati ambazo tutakiwa tuwe ni wenye upata katika mwezi huu mtukufu katika siku mbili hizi za mwanzo tumesoma ya. fadla za mwezi wa Ramadhan na sasa insha Allah Taala kuanzia sasa tutakuwa na kitabu ambacho ni ahadithi siyam ahkamu na no adab Sheikh Dr Abdullahi bin Saleh Al-Fouzan ambacho amekieka tu hasa kwa hadithi ambazo zinafungamana na mambo ya siyam Katika fasl ya kwanza baina ya hadi kitengo cha kwanza ameanza na kitengo cha mwanzo wa Ramadhani kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhani Lakisema alhadith alawwal hadithi ya kwanza ambayo inafungamana na kabla ya kuingia mwezi wa Hadithi ya kwanza anwani yake ni hukmu sabki Ramadhan biṣ Nini hukmu ya kuitangulia kufunga mwezi wa Kutangulia kufunga mwezi wa Ramadhani kabla hujaingia. اكتب اكتب حديث ابي هرين رضي الله تعالى عنه انه ketika البخاري ومسلم اسامه تمي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه رواه البخاري ومسلم اسامه ketika حديثي مستنغليزه msitangunize ramadhani kwa kufunga siku moja au siku mbili kabla ya kuingia ramadhani kwa yakini kabla ya kuingia ramadhani kwa yakini na uhakika illa rajul isipokuwa mtu ambaye kana yasumu sawman alikuwa akifunga alikuwa na yake ya kufunga imma alhamisi na jumatatu au akifunga siku akifunga siku nyingine kama sunnah ya nabiiullah Daud alayhi salatu wasalam alikuwa na ada kama hii fali asumu basi aendelee kufunga hadithi imepokelewa na bukhari na muslim katika maelezo ya shaykh ana inshaallah taala ni ni maelezo mafupi mafupi alhamdulillah asema hadithi hii alhadithu dalilun ala an-nahyi an nahyi an as ni dalili ni ushahidi unaokataza kuanza kufunga mwezi wa Ramadhani kabla ya kuthibiti kwa yakini kuingia mwezi wa Ramadhani. Au bi ayyusuma yawman aw yawmayni min ghairi 'adatin biqasdi al-ihtiyat li Ramadhani. Kwa mtu huyu afunge siku moja au siku mbili kabla ya mwezi wa Ramadhani kuingia kwa kule kupatiliza Kupatiliza vipi? Kuna mtu asema kwamba mimi hii huu mwezi wa Ramadhani wa watu wanakuwa na shaka inapoingia imeingia ama mimi nitaondosha hiyo shaka nitafunga siku mbili kabla ili nisiwe kwa nilikosa siku kulingana na namna watu wanavyocheleweshana kuitaja Ima kusema kwamba Ramadhani imeingia ama haikuingia kwa sababu sisi mwezo wa Kiislamu unaingia vipi Unaingia ima kwa kukamilisha siku 29 mwezi ukaandama ukaonekana au kwa kukamilisha siku 30 Iwapo tutakamilisha siku 30 moja kwa moja siku ya 30 na moja ni tarehe moja kwa sababu katika mwezi wa Kiislamu hakuna siku 31 Na moja Na iwapo mwezi utaandama wakati magharibi ya tarehe 29 manake kuamkia tarehe 30 moja kwa moja inakuwa ni tarehe moja ya mwezi wa Ramadhani na katika kila mwezi athi wa asa iwapo mtu atafunga kabla ya siku mbili kwa sababu anataka kuondoka katika hizo shaka. -shaka. ima anaona kwamba ima hatofikiwa na habari akasema mimi napatiliza tu nifunge kabla ya siku mbili. kwa sababu nisije nikaingia kwamba ikawa nimekosa honi atakuwa anafanya makosa kwa sababu wa ibadat biyaqin ibadat ni kwa yakini wala si kwa shakashaka akasema bi an yasuma yawman afunge siku moja au siku mbili min ghairi ada bila ya ada si kwamba ana ada ya kufunga alhamisi na ijumaa na alhamisi na na, na, na, na, na, na, na, na, na jumatan au naada ya kufunga siku moja akifungua siku si ada yake hiyo lakini al-ihtiyat li kwamba mimi napatiliza ili niwe nimefunga siku kamili za mwezi ramadhan hata kama nitaongeza siku moja lakini nitakuwa nimetimiza ramadhan hilo halifai lanna sawm ibada mahdudat bi waqt Kwa sababu kufunga sawm ni ibada iliyowekewa wakati maalum wakati maalum Ambao ni kuona mwezi, mwezi umeandama fasiyamu kabla dhalika min hududillah kufunga kabla ya kuingia kuingia kwa mwezi ramadhani basi ni kupitukia mipaka ya Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ametuwekea mipaka mwezi ramadhani ndiyo mfunge na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatufundisha mwezi unaingia kwa kuonekana kuandaa mako yake au kwa kukamilisha siku 30. Kwa hivyo iwapo haikutimia ama wili hajatimia basi ukafunga kwa sababu ya kupatiliza umepitukia mipaka ya Mwenyezi Mungu. Qala Tirmidhi alimamu imam Tirmidhi asema al-amalu ala hadha inda ahli al-ilm. Hivi ndivyo wanazuoni wamepitisha na ndivyo wanafanyia kazi hadithi hii. Kari huwa yataajala rajul bi kabla دخول شهر Ramadhan, لمعنى رمضان و ميكchukia no mekataza mtu kufanya upesi kuanza kuy, kuy, kufunga aingie mwezi wa ramadhani kwa maana ya kwamba anafunga mwezi wa ramadhan kabla kuingia mwezi wa ramadhani na inafaidisha hadithi hii tukimalizia kuna faida katika hadithi hii kwamba ni makosa kufunga siku ya shaka kama ilivyokuja hadithi hasa inofungamana na kufunga siku ya shaka au kutangulia kufunga mwezi Ramadhan kabla ya kuthibiti kwake na hiyo inakuja ama yule aliyenada ya kufunga kila Jumatatu na Alhamisi au saumu ya Daudi alayhi salatu wasalam ana ruksa ikiwa itaangukia hizo siku mbili basi anaweza kuendelea kufunga na hapo makatazo inakuwa imeondoka na mtu huyo wapo atauliza je hadithi ya Imran bin Hussein iliyothibiti yasema fa idha aftarta e, alimuuliza mtumisa sallam mmoja katika watu katika msahaba zake alimuuliza je umefunga e, mwisho mwezi huu wa Shaaban kama ilivyokuwa ada yako ile bwana akasema la sijafunga mtume akamwambia fajidha fasta basi utakapo futo utakapo utakapo malize mwezi wa ramadhani fa som yumaini makane basi lipiza hizo siku mbili ambazo utakuwa haukufunga katika mwisho wa mwezi shaabana ambao ulikuwa ni ada yako Ima, ni kwa sababu imma alikuwa na som ya nadhar <coughs> au alikuwa ni, anaada ya kufunga imma Siku akifunga siku kwa hivyo ikawa imeangukia kwamba yale ma siku anayofunga imeangukia mwisho wa mwezi wa, wa, wa Shaaban Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam hizo siku mbili kwa kufunga siku zingine mbili katika mwezi ambao niwa Shawal Katika mwezi wa Shawal na hapo inakuwa hadithi hii haipingani na hadithi ya Abi Hurera, ambayo imesema usitangulize kufunga siku mbili kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhani kwa hivyo hapo hakuna mgongano katika hadithi hiyo. Ama hadithi ambayo kwamba tulisoma katika usiku uliopita kwamba msifunge msifunge inapotimia nusu ya Shaaban. Nafikiri tulisoma inapofika nusu ya mwezi wa Shaaban siku za mwazo katika mwezi wa Shaaban nusu ya pili usifunge. Katika hadithi sahihi ambayo tulisoma hapa tukaelezea kwamba kuna khilaf. Ima hadithi hii ina dhaf kama alivyolizia wanazuoni na kama ili imethi, imethibiti basi haymkatazi yule alio na ada lakini asiyokuwa na ada maana anafunga tu kwa kukurupuka, kukurupuka yani amefika 15 akaamua kwamba sasa mimi wacha nianze kufunga kuanzia nusu ya mwezi wa ramadhani mwe, mwe, nusu wa mwezi wa shaban huyu ndiye ambaye kwamba makatazo inamwukikia yani yeye kuanzia tarehe moja wa mwezi wa shaban mpaka 15 hakufunga anaona kwamba mwezi shaban unakwenda kuisha tuko nusu ya pili sasa anaona kwamba nataka nijiandaye kwa hivyo akaanza kufunga kuanzia nusu huyo makatazo yanamgusa kwa hivyo yule ambaye kwamba ana ya kufunga Jumatatu na Alhamisi au ada ya kufunga somu ya Daud ana ruhusa ya kufunga na hadithi ambazo tumezisoma katika mlango huu kama ilivyokuja katika hadithi ya na Aisha radhiallahu taala anha kwamba Mtume صلى الله عليه alikuwa akifunga masiku mengi katika mwezi wa Shaaban itakuwa ina muarada inapingana na hii ikiwa haitabebwa kwa mtu ambaye kwamba ana ada zake za kufunga Jumatatu na Alhamisi natarajia insha Allah taala itakuwa ni wazi kwa hivyo insha Allah taala nafikiri masala hayo yamekuwa ni wazi uh, insha Allah taala tutakuwa na kuingia katika hadithi ya pili katika siku nyingine insha Allah Taala Allahumma inna nas'aluka fawatih alkhair wa khowatimahu wa jawami'ahu wa nas'aluka aldarajat al'ula min aljanna Allahumma inna nas'aluka imanan nahtadi bihi wa nuran naqtadi bihi wa rizqan halalan naktafi bihi waghfir li Allahumma lana wa liwalidina wa li wa sallallahu 'ala wa alihi wa sallam wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa